Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés Jó estét kívánok a Belső közlés szerkesztője Pályi Márk nevében is. Marta Éva köszönti Önöket. Ma esti vendégünk Dunajcsik Mátyás Író, fordító, meg még rengeteg minden más, amiről reményeim szerint a ma esti műsorban beszélgetni fogunk. Zenés irodalmi műsorunk, mint ahogy ezt most már megszokhatták, mindig a szerzőket arra kérjük, hogy egy még publikálatlan, vagy több publikálatlan szövegüket hozzák el, és maguk válogassák a zenéket is. Ezt tette Matyi is, hogy hozta a zenéket, mert abban bízunk, hogy szöveg és zene valamilyen módon kiegészítik egymást, magyarázatot adnak, valahogy összefonódik szerző zenei szöveg. Így aztán a zenékről is fogunk beszélgetni, hogy rögtön hallgassunk meg egy zenét, John a kolni dűrjét, aminek nagyon fontos szerepe van a mostani életedben. She yeah. Valódtunk ő Jónsi, -sí, aki talán többet mond ő Szigű rósz, és az ő frontember, és ez egy izlandi zenekar, és tökre nem véletlen, hogy ezt a zenét hoztad, mert hogy éppen most érkeztél meg Izlandról egy ösztöndéjel voltál ott három hónapot, és miközben ment a zenete, azt mondtad, hogy attól fantasztikus a zene, hogy mindent leképez a mi Izland. De hogy milyen ez az Izland? Hát vagy legalábbis, ö, először is köszöntöm én is a hallgatókat, vagy legalábbis ö, az jutott eszembe, hogy mennyire konzekvens a, a magával a tájjal, az időjárási viszonyokkal a, az egész szigetnek a, ezzel a végtelenül kiszolgáltatott és, és a világ végére vetettségével, az, amilyen típusú zenét csinálnak e, Izlandon. Ez egy elég speciális dolog, mivel e, nagyon erős ott az amerikai hatás, ugyanakkor nyilván a, a, az egész táj, meg a kultúra az, az teljesen más. E, viszont hihetetlenül jó zeneoktatás van, és ö, tényleg ilyen teljes szájú, 20 éves srácok olyan zenéket, meg olyan koncerteket adnak, Reykjavikban, hát több alkalommal, ö, hogy az ember itthon tényleg ö, az itthoni ö, ismereteivel hanyat vágja magát, hogy hogyan lehet az, hogy, hogy ennyire fiatal emberek ilyen fantasztikusan jó dolgokat tudnak összerakni, és mennyire jól tudják azt, hogy hogyan működik ez az egész dolog, ami mondjuk egy, például egy zenekar működtetése. A nete láttam fotókat, tehát fölraktad azt, hogy milyen házban laksz, meg mit csinálsz, de hogy mire kaptad az ösztöndíjat? Ez egy kutatói és művészeti ösztöndíj tulajdonképpen, amit az ottani izlandi szak, vagy, vagy az izlandi kultúrával foglalkozó egyetemi hivatal ír ki. Minden évben három kutatót hívnak meg. És tulajdonképpen valahol mindig az a célja, hogy az adott ember megismerje jobban az izlandi kultúrát. Ez jelentheti azt is, hogy mondjuk valaki fordító, és a szagákat fordítja, és ezért megy oda, hogy a kéziratokat eredetiben elolvassa és megnézze. Na, de, nem ezért megy, de. de időről időre megadják ezt íróknak is. Tehát például Giorgio Vasta ö, ö, olasz kortás szerző is volt ott. Ö, illetve az én projektemnek a másik fele az az volt, hogy engem nagyon érdekel a kortás iszlandi irodalom, egyrészt mint, mint olvasó, de másrészt mint könyvkiadót is. Ráadásul van ennek egy olyan része is, hogy ami nagyon érdekessé teszi az ottani helyzetet, az az, hogy Izlandnak nagyjából ugyanakkora méretű könyvpiaca van, mint Magyarországnak. Tehát ők 30-szor kevesebben vannak, 320 ezeren, ehhez képest nagyjából ugyanannyi számú könyvet adnak ki, mint mi egy évben. Egy sikeres izlandi szerző ugyanúgy 3000 példányt ad el a regényéből, mint ahogy a Magyarországon. És ez is nagyon érdekelt engem, tehát találkoztam kiadókkal, kultúrai szervezeteknek a képviselőivel, hasonlókkal. Erre majd még visszatérünk a új dolgokra, de megkérlek, hogy olvast fel az elsőt, amit hoztál magaddal, az énekesnőt. Igen, itt szó volt arról, hogy zenei szöveg és ö, dal és ilyesmi. Amiket hoztam, azok tulajdonképpen mind tekinthetők valamilyen szinten dalszövegnek. Ö, tehát ezek nagyon sansonos ö, dolgok, és ezt a szöveget, ezt publikálni még nem publikáltam sehol, ahonnan ismerős lehet, hogy az idei könyvhéten a Néma Gyerek születésnapi eseményén az Elephant zenekar ö, adtam elő. Illetve nem ezt, hanem egy másik ilyen sanszont. Ennek az a címe, hogy az énekesnő. Mindig énekesnő akartam lenni, aki keresztül fekszik az ongorán, az egyik szerelme pesgővel locsolja, a másik meg hozzá trombitál. Egy kicsit hervadt, fáradt, kiégett, és retikülben tartja a szívét, bár sejteni lehet, hogy nem bűnös lélek, csak útszárat megrajta a festék. De ha énekel, onnan már nincs visszaút, mert a torkában ott van egész Párizs, és a ronkocsmák népe is lángra gyúl, mint egy értelmet nyert üres frázis. Szeress, mert szeretlek, ne hagyjál, ne meg, szükségem van rád te állat, akárhová mész, mindig lesz ott egy kéz, ami majd szíven találhat. Vigyél el magaddal, mindjárt itt a hajnal, hagyjuk itt együtt a várost, Bárhová menekülsz, elkísér ez a tűz, ami a szívünkben lángolt. Mindig énekesnő akartam lenni, aki keresztve fekszik a zongorán, és egy sok szereplő szerelmi történet hősnője minden délután. Inkognitóban járja az utcát, és óriási napszőmvekben, ha odamész hozzá, és autogramot kérsz, tovább megy, és megserezzen. De ha énekel, már csak őt látod, őt, ahogy szakad a szíve a színpadon, és mentenéd belőle te is a menthetőt, ha adódna végre rá alkalom. De jobb, ha bírsz magaddal, nem neked szól a dal, és nem is szól talán senkinek. Nincs olyan férfi, akiért megéri átélni ekkora érzelmeket. Valami más dalól, talán a alól, ő csak a mikrofon hozzá. És amikor megérted, miről szól az ének, akkor válsz igazi városlakóvá. A világ az ajtóm, te vagy. Meg Sőközlést hallják, a vendégünk tunajcsik Mátyás és a zene, amit hallottak, Kamondi Ágnesnek a szimbádja volt. És a szimbádról rögtön eszembe jut az, hogy szimbád megutazás, és hogy neked iszonyatosan fontosak a városok. A legújabb, vagy második regényed a Balbeck Beach, az városok történet. vagy Bocsánat, novelláskötet tizárom novellának a... vagy tizárom novella. Tehát, hogy Berlin Beach Velence, hogy mit keresel ezekben a városokban? Hogy mitől fontosak a... Hát leginkább saját magukat keresem, mert, mert, mert hogy abból a szempontból, hogy mi az, ami csak rájuk jellemző, mi az, amitől Berlin-Berlin eh, lesz, Velence-Velence lesz, és ezek mindig nagyon más dolgok, de ami nagyon érdekes, hogy ezek mindig nagyon praktikus, eh, kézzelfogható dolgok, tehát Velence eh, például részben attól Velence, hogy ki van fordítva az egész, mint egy kesztyű, mert azok a az utak, amiket mi most utaknak látunk, azok tulajdonképpen a, a szervizjáratai annak a városnak, és az igazi útjai, azok pedig a csatornák. Ebből a kifordítottságból jön össze egy csomó nagyon apró dolog, ami viszont összeáll egy ilyen teljesen sajátos hangulattá. Berlintől nem lehet elválasztani azt, hogy az tulajdonképpen két város megduplázott kulturális infrastruktúráva, és ezért olyan hiáltatlenül vibráló és, és demokratikus, amit ráadásul több nagyhatalom pumpált évtizedeken keresztül pénzzel, hogy nehogy megismétlődjön az, ami, ami ö, történt benne a második világháborúban. Tehát mindegyik városnak van egy ilyen, ö, vannak ilyen apró, nagyon praktikus alapjai, amikből szóna, aztán kijön. Csak a személyeken keresztül találsz meg egy város. Tehát hogy a Velence nem biztos, hogy neked a város miatt város, nem Thomas Mann miatt, Tony miatt. Nyilván ebbe beletartozik az a rengeteg réteg, amit a történelme, amit a róla írt dolgok, a róla elmesélt történetek is hozzáadnak, és hát aztán, amikor írok róla, akkor nyilván nekem is kell találnom valakit, akit beleejtek ebbe, ebbe a laboratóriumi kis peticsészébe, és akkor megnézem, hogy mi történik vele, hogyha ebbe a környezetbe belehelyezem, vagy hogyha egy másikban Nyilván történeteket csak úgy lehet mesélni, hogyha valakit veszel Akin keresztül ez az egész megtörténik? Egy ö, novelládat Szerbantalnak ajánlhatnád akár, mert hogy nagyon-nagyon kitapintható az a szerbantali írásmód, gondolkodásmód a te írásaidban is. Igaz, hogy egy kicsit elferdíted a nevét, és Szerbantal lesz, de hogy azt gondolom, hogy ez egy gesztus, vagy talán több is, mint egy gesztus Szerbantal. Felé. Hát mondjuk, hogyha megnézzük Szerbantalnak a harmadik torony című olaszországi úti ott nagyon jól lehet látni azt a szemléletet, hogy amikor ő utazik, és nyilván eh, amikor egy európai értelmiségi utazik, akkor mindig eh, egyben utazik a kultúrában és a fizikai tájban, és ami nagyon érdekes az, amikor a fizikai táj és a kultúrtáj azok valahogyan egymásba játszanak. Eh, és ez érdekel mind a városokban, mind a, az emberekben, szituációkban, hogy mik azok a különböző rétegek, amik rárakódnak. Hányszor történt meg ugyanez, milyen olyan sztori van, ami ennek a sztorinak egy előképe lehet, egy ösvény, amin az ember elindulhat. És tulajdonképpen a, a bábeg Beachben szereplő Szelbanta megkísértése című novella szintén ezt a játékot játsza végig, amikor előáll egy helyzet, és egyszer csak hirtelen mind a két szereplő arra döbben rá, hogy ez a történet, ez már egy meglévő, megírta. Történet, és nincsen más dolguk, mint újra játszani. És akkor hirtelen mindannyian biztonságban érzik magukat, és, és megtalálják azt az utat, amin, amin járnak. Ugyanígy működnek egyébként a mítoszok is, nyilván erre használtuk őket év, ezredek óta. És akkor jön egy másik város Budapest, ahol az ördög behajózik? Az ördög behajózik Budapestre. A vízivárosnak nyugtalan álma volt, a torkánakat néhány évtized, s forgolódás közben felfelbe fögte a negyvenes, ötvenes éveket. Farkasordító hideg volt éjszaka, a macskák a tetőkre fagytak, egy szerelmes besógó a parti templomban fölsírt aztán beállt papnak. A köd, mint az árvíz mindent elöntött, még a kapu is bebújt, egymást szólongatták, mint hajótöröttek az eltévet újságos fiúk. A duna csak halkan egészen halkan zajlott, mint egy titkos előadás, és a nagy fehér zajban a rakparti fagyban csak a szél volt, a szél és senki más. A vízivárosnak nyugtalan álma volt, ébren tartotta az emlékezet. Tetvett a szobában, felkelt és mászkát, és egyfolytában csak kérdezett. Hová vezetnek ezek a lépcsők? Vajon mit rejt a sok néma ablak? Hányszor kell ide vendégségbe jönni, még megengedik, hogy itt lakjak? Pókhálós termeken támolygott végig, és mindegyik tükörben megnézte magát, de nem látott mást a könnyező üvegben, csak a köddelő lelkező Dunát. A város is hallgatott, nem nyíltak ablakok, a vából se dördültek ágyuk. aztán egy mégis mégiscsak elbődült, és mi tudtuk, hogy itt van, akit vártunk. A vízivárosnak nyugtalan álma volt, de aztán meghallott egy négykezest, két kézzel játszott egy nótát az ördög, hogy visszhangzott belé a néma est. És mintha csak ringató dúdolna apánk az ó-német tálalók között, a négy méter magas polgárlakásokba egyszerre békesség költözött. Senki nem látta, de mindenki tudta, hogy a hosszú szájt márre keresse, mikor a sűrű költ függönye mögött az ördög behajózott Budapestre. És mire partra szállt, mindent rendben talált, a város is visszaalhatott, s hamarost patyolatt isz alatt, felejtett, mint az angyalok. Je veux ce a tű les femmes conement qu quelques instants secrets à celle connect à pendant can différent d'un et nous jamais, A seul qu’on voitapparaître una seconde à sa fenêtre et qui pres se vent nuir. Mais dont la svelta silhouette est si gracieux et fluid qu’on’endeme, Épanoui à l'accompagnant de voyage dans les yeux charmants paysage font par être main connaissance peut-être à comprendre et con l'est pour t'en descendre Sans avoir effluré sa main à ceux qui sont déjà brisés et qui vivent des heures glisseurs près d'un être trop différent vous ont une utile folie laissez-moi La mélancolie de n'avenir, désespérant. Chères images à persuer, espérances d'un jour te suivent. Vous serez dans l'oubli du mal. Pour le bonheur se vient, il est rare qu'on se souvienne des apaisons du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on s'ange avec un peu d'envie. a ah, t c'est bon? entre vous au baiser qu'on ne sap pas prendre aux cœurs qui doivent en vous attendre aux yeux qu’on n'a jamais revvous Alors ce soir de lassitude tout un peu point sa solitude. Des fantômes, du souvenir On pleure les lèvres absentées De toutes ces belles ressentées Que l'on n'a pas su retenir vendégünk a stúdióban, a belső közlés mai vendéget Dunajcsik Mátyás. igé Popot hallották, és Matyiról tudni kell, hogy franciából fordít, és nagyon mosolyogott, hogy igipop franciául énekel, de egy pillanatra visszatérnék az előző szövegedre, hiszen a vízivárosról szólt a részlet, amit hoztál, és hogy azt ígérted utazásod előtt egy interjútban, hogy ott folytatod azt a regényedet, vagy írod a regényedet a vízivárosról szólót, hogy állsz? Hát nyilván sokkal rosszabbul, mint ahogy terveztem, de ez a regények természetéhez hozzátartozik, hogy elég sokáig születnek, de nagyon sokat haladtam vele. Egy picit mutatóban már a literál megmutattál nekünk ebből a szövegből a Duna Dunakirálynője részletet, és gondolom, hogy ez is betétként benne lesz a regényben, vagy kérdezem is, hogy... Igen, az egyik azoknak a dunai legendáknak, amik ilyen betéteket fognak képezni magának a regénynek a történetén belül. Ezek mindig olyan alternatíváit tulajdonképpen Budapest történetének, amik akár lehettek is volna. Tehát például lesz egy olyan, ahol ö, Budapest tulajdonképpen egy tengerparti város, és egész Buda ö, le van vágva ö, róla. Ez nagyon érdekes volt, mert a, ehhez azért nyilván előkelt vegyek egy Európa térképet, és akkor a Duna majd a rajna csatorna mentén elkezdtem leradírozni mindent, és hát egy nagyon érdekes kontinens jött létre belőle, mert uh, ugye nincsen, tehát a, gyakorlatilag a teljes mediterrán világ, Olaszország, Franciaország, az mind, mind kampó, és akkor marad Lengyelország, uh, egy elég nagy Németország, fél Hollandia, plusz a skandináv országok, uh, és Magyarország tulajdonképpen, leginkább Törökország szomszédjaként eljelenik meg, és akkor elképzelhetem, hogy ez például hogyan nézhet ki. De lesz egy olyan rész is például, ahol, ahol Budapestet elhagyja a Duna, ehhez a Börzsönyben föl kell robbant csak egy vulkánt, hogy el tudjam terelni a folyót, de ezek mind a regényírásnak a, a legizgalmasabb részei. közben azt gondolom, hogy miért érzelmes vagy Hát, ha valakinek ez nem jött le az eddigi akkor... <gül> akár a zenét, akár a szövegeid, akár amiket fordítasz, tehát a fordításaid is, amiket ugye, ami akár bombaként is robbant, az a Rob Green-nek a, a, a érzelmes regénye volt, de fordítottad a veszedelmes szerelmet. fontos -e a szerelem téma, hogy azt a fordításaidban... Hát mondjuk De itt a, a veszedelmes szerelem az olyan szempontból kevésbé tartozik ide, hogy azért azt önszántamból nem biztos, hogy lefordítottam volna. A Rob regény, vagy Vladimir Nabokovnak a Laura modellje, na ez mind a két olyan, olyan dolog volt, amivel én kezdtem el a kiadók nyakára járni, hogy ezt én mindenképpen meg akarom csinálni. Nyilván a, a szövegeknél nem az a fontos, hogy, hogy, hogy szerelmesek legyenek, hanem hogy jól működjenek. De hát az irodalomban ugye ezért leginkább szerelemmel és halállal lehet ö, ö, jól mozgatni a, a dolgokat, mert leginkább ez a két dolog, ami mozgat minket, embereket. Szex és irodalom, hiszen erről írtál is akár... Hát az egy szinoníma a szerelem és halára. Amennyiben? <laughs> Szerintem ezt nem érdemes bőven kifejteni. Tehát szerintem a szerelem és halál szex és irodalom az nagyjából ugyanaz a képzetkör. Rob grét nehéz volt átverni a kiadókon? Ö, nem, és mert akkor volt ez egy benne pár egy... Vol, arra, Volt benne egy ez potenciál, ami Aha. nyilvánvalóan érdekessé teszi ö, ö, bármilyen kiadónak, ö, és hát azon lett hát meg egy elég nagy szerzőnek ö, egy. Utolsó műve, ami akkor még nem volt utolsó, amikor én elkezdtem ezzel a könyvvel foglalkozni, hiszen időközben hunyt el a szerző, és így lett tulajdonképpen utolsó. Úgyhogy amikor a Nabokovnak a posthumus regényét fordítottam, akkor már azt hiszem, talán Nem Ezé jó volt ez, aki valamilyen mondta, hogy a magyar irodalom, hogy a fordítási idalom fekete összvegye vagyok. Ami nagyon tetszett. Szex, pornó, robgrie. Mi a kérdés? Ez a kérdés, hogy nagyon a határán mozog. Persze, azért azt egyfelől látni kell, hogy ez egy francia legény, és a francia kultúrában nagyon más, sokkal beágyazottabb helye van egyrészt a testről, a szexualitásról, a, a, a szerelem és a szex összefüggéseiről való beszédnek. És nyilván ez egy irodalmi kísérlet is valamilyen szinten, Igazából fordítóként például sokkal nehezebb volt a mondatszerkezetekkel megbírkózni, mint e, magával a, a témájával a könyvnek. E, ugyanakkor az, hogy milyen mondatszerkezeteket használ, az szorosan hozzátartozik ahhoz, amilyen szexualitás képet sugal, ami egyébként egy borzalmasan lehangoló és <gül> elég, elég fád e, és mechanikus kép a, a szexualitásról, de hát nyilván ennek is vannak mindenféle hagyományai, ahova ez beilleszkedik. És akkor megint megkérlek, hogy egy hozott részt. Ez most szintén, szintén egy budapesti, és szintén a vízivárosnak a világából származik. Parádé. A sellők már reggel dolgozni mentek, fényesse sikálták a Kék Dunát a folyón tengerészregimentek vonultak föl, meg matróziskolák. Az tenger nagy szép volt, mint a pesgő, a kopolt úján hullámhap gyöngyözött, 16 éves volt, s tudta, mire felnő, már csak egy földi tisz lesz a többi közt. A vakreménynek keresztelt Gyorsnaszádon, mégis ő volt a legfessebb fiú, zsebében finom aranyláncon, mint egy zsebóra lógott a honfibú. Aztán a második tiszt sógott, gyöngéden, mint egy nőrokon, amíg tekintete lassan végig úszott a felpántlikázott rakpartokon. Tud meg, ünnepelni ez az árva ország, csak a folyón tud együtt, emberül. És nem csak puszta elővigyázatosság, hogy Buda és Pest, ha nem kell, nem vegyül. De megszakították furcsa monológiát a szemben felhangzó díjssortüzek, 48 kadét lőtte épp főbe magát büszkén és boldogan, hogy itt lehet, s a Margit híd fölül éppen csak eloszlott a vidáman szádosó puskapor, amikor kötélel nyakában átugrott a korlátokon egy újabb csokor, 56 önkéntes öngyilkos lóbált a lábát a karcsú hídboltíve alatt, amíg a mélyben a tenger nagy naszedja, méltóság teljesen fontolva haladt, és a másod tiszt, ki eddig csöndben volt, és némán tátogva ámult és bámult, hirtelen magasszalni kezdte őket, hogy Aranyános is büszke lenne rájuk. És a sellők másnap is dolgozni mentek, kitakarítani a kék dunát, a felszínéről konfettit szedegettek, a medréből meg a fekete halált, s amíg a parlamentben újabb ülésszak vette lassacskán kezzetét, ők a vízi hullákkal kézen fogva úsztak, egy örvénylő, sötét és szebb jövő felé. Szervek között bágyatagom Nézem a narancsra panírozott Igen szalad hallúfbalom Két kézzel erősen kapaszkodom Milyen pici az egész világ Pici dom, Pici kell. A prócska ház, a prúzsák, a sok kis bogán, pislók csak egyik se, semmi család. Felhők alatt, hogy a ja vagy Kedvencem az összes felhő közül Szivárványa, napfénya Körbülő ajkaid szélére ül Most zuhanok át a szemeidem. Nem piszlogsz, hogy földet hogy földetérjek. Most fordulok ki, bágyatagunk, maradunk a giszek, egy más Belső közlés vendégünk Dunai Csik Mátyás. Thomas Mann, Proust, két nagyon fontos szerzőneket neked, Eszét is róluk, ugye a Balbeck rögtön utalást a Proustra, Thomas Mannak a velencéje, azért ez a szála szexualitáson, a homoszexualitáson keresztül is összekötődik. Te Vállalod, akár a novelláidban, akár pedig többször beszéltél róla interjúkban, egy fordításnál, a fordítónak a szexualitása, akár a Rob Green-nél, akár a Prúsznál, érdekes, hogy ki fordítja. Hát nyilván annyi, annyiban érdekes, ahogyan minden más ö, ö, saját tapasztalat hozzáad mindenhez, amit az ember csinál, így a fordításhoz is. Ö, Biztos vagyok benne, hogy rengeteg uh, csodálatos pluszt van a világon, aki heteroszexuális férfi. Uh, ettől függetlenül én, amikor olvasom mondjuk plusznak a szövegét, akkor, akkor azért van bennem egy olyan uh, érzés, hogy azért az sem véletlen, hogy Magyarországon két pluszt fordítónk van, az egyik a homoszexuális gyer gyerjai Albert, a másik pedig Jancsó Julia, aki pedig nő. Mert valahogy azért mégiscsak van egy olyan érzékenység az egészben, ami nem biztos, hogy olyan könnyen megérthető, átélhető mondjuk egy heteroszexuális férfinek. De ezek ilyen apró megérzéseki az embernek, amire mindig hoz egy tökéletes ellen példát a, a, az élet, vagy a, vagy a történelem, amikor az ember kicsit jobban beleesse magát. De ezeknek a tapasztalatoknak nyilván meghatározó szerepe van abban, hogy az ember a világot látja, ahogyan az érzelmeket kezeli, ahogyan az emberi kapcsolatokat látja, akár kívülről, akár belülről, mert nyilván például egy homoszexuális nézőpontból az ember könnyen a a külső harmadik szerepében találja magát, ahol mondjuk ott van egy, egy heteroszexuális férfi, meg egy nő, és akkor nagyon szépen lehet látni, hogy most akkor ide ment egy szúrás, oda ment egy kihívás, és ez egész játszma hogyan zajlódik le. És ezen ember nyilván ott áll középen úgy, hogy egyik fél, fél iránt sem érdekelt, és akkor nézi, hogy hogyan történik a játék. Az utolsó szöveg egy vers, amit hoztál ráadásul egy Izlandi vers, és nagyon izgalmas, hogy a szágáknak a világa hogyan át ezeken a verseken. Hogy egy picit bevezető, majd ahhoz, amit hallunk, ezekről az izlandi versekről, megfordításokról mesél nekünk. Hát, ugye az izlandi nyelv az egy ö, nagyon ö, jól konzervált. Ö, Tulajdonképpen Ó-Norvégnak, Ó-Germánnak eh, lehetne nevezni. Az utóbbi ezer évben nagyon keveset változott a többi kontinentális eh, skandináv nyelvhez képest. Eh, és amit fel fogok olvasni, az Hutt eh, Krimür Hágassonnak a Nő Ezer Fokon című regényéből az egyik versbetét, amit eh, Egyed Veronika eh, fantasztikusan tehetséges fordító eh, készít, eh, Jelenleg, és a Skolárnál fog megjelenni novemberben, és ott ö, ennek a regénynek a versbetéteiben segítettem, mint egy nyers fordításból dolgoztam. De ez egy kicsit, mivel tanulgatok én is izlandiul, azt gondoltam, hogy érdekes lesz az, hogyha felolvasom izlandiul, és utána a magyar ö, fordítást. Ezek nagyon nehéz. Ö, forítások abból a szempontból, hogy hagyományos izlandi vásformákban íródtak, ami azt jelenti, hogy nem csak a szótakszámra és a rímelésre kell odafigyelni, hanem az alliterációknak a, az elhelyezésére is. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy azért a jelentés sem rossz, hogyha valamilyen módon legalább közelít az eredetihez. Amíg van egy icipici idő, akkor arról mesél, hiszen te kiadó szemmel is jártál Izlandon, és mondtad azt, hogy ugyanannyi könyv esik arra minimális lakosságra, mint nálunk egy tízmilliónyi magyarra, hogy milyen tapasztalatokat hoztál Ö, hoztál könyveket, hoztál olyat, amit majd ajánlani fogsz, hogy lefordítasztál, hogy milyen ott az a kulturális élet, az a könyvpiac, amit láttál? Hát hihetetlenül gazdag, és ö, azt gondolom, hogy a főnökeim már el, előre tetteknek, amikor hazajönnek most a frankfurti könyvásáról, és elkezdem őket nyagatni a legkülönbözőbb fajta izlandi címekkel, akikbe ott beleszerettem, és akiket mindenképpen szeretném, hogy, hogy kiadjunk. Ö, nagyon... Ö, Érdekes azt látni, hogy mivel ez egy nagyon-nagyon írásbeliségen alapuló kultúra, és... Nagyon régi hagyomány az, hogy mindenki olvas, és rendszeresen olvas, és folyamatosan olvas. Ezért például az irodalom promóciójának a technikái, azok közel sem olyan, olyan innovatívak, olyan színesek, mint nálunk, mert nincsenek rákényszerítve. Mi, ma, mi Magyarországi, a a... mi Magyarországi könyvkiadók sokkal kétségbe vagyunk, és ennek következtében egyfokkal kreatívabbak is. Tehát az például nagyon fura volt látni, hogy ugyan Izlandot a nemzetközi szinten leginkább a zenei életéről ismerik. E, nyilván az irodalma is sokkal ismertebb, mint egy 320 es nemzetről el, elképzelni az ember, de hogy például nagyon-nagyon ritka az, ami nálunk most hihetetlenül jól működő trend, hogy a populáris zenét és az irodalmat összehozzuk. Ez például ott majdnem, hogy, hogy, hogy, hogy e, ismeretlen dolog. Olyan van, hogy mondjuk a könyvben mutató végén van egy koncert, de a kettőt össze nagyon-nagyon ritkán vegyítik. És akkor jöjjön az izlandi vers. Először olvasom aztán a foritest. Firum augtiek rojda rós, med rózsa bládag not, hun várhíd bjárta bjó malyós, szembárig einum nocht. hengdi hangdi fat blomich jártastád, ok hert alif színs en fanfa zorg vid firstavad, mint fagra ros var öttl. A fróza blődüm, fárán fa mérs kióti bárm, med röküm öjgöm jeg ragfaslód, unsram nótak notak varm. Egy röten fénylő rózsaszára volt a elszívem, virágja vészes éjszakán világított nekem, mellemre tűzze mástam én magas hegyek közé, de egyszer elejtettem, és a rózsám már nem élt. A rózsasírt, s a rózsa sírt remegve hagytam ott. Az éj leszállt, rikolt varít, s a bánat ringatott. Stay Ka schön karten laute mich steh faule luft Uh, ennyi fért a mai műsorunkba, csak még azt mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy ez az izlandi vers, az annyira megtetszett a szerkesztő Páli Márknak, hogy rögtön megtanulta izlandiul, tehát hogy nagyon szép a módja a nyelv. Dunajcsik Mátyás volt a mai vendégünk, egy kicsi Izlandal, egy kicsi Balbeck Beach-sel, fordításokkal is sok mindennel, ami elmaradt. Jövő hétfőn Vári György várja önöket, és a vendége Király Kinga Júlia író lesz. Én pedig a szerkesztő Pályi Márk és a hangmester Burger Lajos nevében is további szép estét kívánok. Marta Névát hallották. És még egy, Phil Glass-tól az Einstein on the beach és ez egy opera részlet, ami most elhangzik záróként.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 She asked. You know I love you, darling, he replied. I love you more than Tom can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, she spoke. How much do you love me, John? She asked. He answered, How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the oceans with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say?